Kapitola 21. první dumna bojuje s drónou část druhá. S pokračujícím bojem zahalil oblohu prach a všichni si mysleli, že opět nastala noc. Bojovníci přelézali mrtvá těla, aby se dostali k nepřátelům, mávali meči a útočili ostrými oštěpy. Kočáry nemohli jít dál. Koně se vzpínali neboť se nemohli pohnout ani dopředu, ani dozadu. Muži křičeli bolestí a pak padali k zemi. Jak umírali, vykřikovali jména svých milovaných. Mnoho chrabrých bojovníků leželo se smrtelnými zraněními a plně radosti očekávali své povýšení do nebeských končin. Arjuna, který hledal příležitost ke střetu s karnou, Narazil jako první na drónu. Bīma s Drišta Dumnou si probíjeli cestu mezi kurovci směrem k učiteli a Arjuna jel za nimi. Zatímco se Býma potýká s Durjodanou a jeho bratry a Drišta Dumnu zaměstnával až vatáma, Arjuna vyslal na drónu tisíce svých zlatě okřídlených šípů. Mezi učitelem a žákem se rozpoutala pozoruhodná bitva nad níž přihlížející žasly. Vypadali jako dva tanečníci na jevišti, kteří předvádějí svoje nejúžasnější pohybové kreáce. Šípy létali po obloze jako hejna labutí, ve výšce se střetávali a vybuchovali ve sprškách jísker a ohně. Drona vyvolával všechny nebeské zbraně, které znal, ale jakmile opustili jeho luk, Arjuna je zničil. Učitel se usmíval a chválil odvahu svého žáka. Sidové a Gandarové na obloze s úžasem přihlíželi a velebili oba bojovníky. Když oba stáli a neustále vypouštěli svoje zbraně, nenacházeli mezi nimi žádný rozdíl. Ani jeden nebyl schopen získat nad soupeřem převahu. Bohům jejich boj připadal, jako kdyby se Rudra rozdělil na dva a bojoval sám proti sobě. Tito dva nejsou ani lidé, ani nebešťané, prohlásili. Toto je střed energie Brahmanu, která převyšuje všechny pozemské síly. Kdyby si ti bojovníci přáli, mohli by zničit vesmír. Zatímco Arjuna bojoval s drónou, Drižta Dumna se k ním neochvějně blížil s úmyslem drónu zabít. Následovala ho dvojčeta, jímž zastoupil cestu Krytavarmá a Krypa. Hrdinové bojovali a kolem nich probíhala divoká mezi oběma armádami. Sátjaky jedoucí v Aržinově stopě napadl do Ryodanu. si dávno, když sátjaky přišel do drónovy školy v Hastináporu, byli přátelé. Přestože se sátjaky stal Arjunovým žákem, udržoval s Durjódanou dobrý vztah. Oba muži na sebe hleděli přes pole a vzpomínali na společné zábavy v dětství. Durjódan vykřikl. Hola, drahý příteli, jak prokletá je povinnost k šatry. Hamba moci a touze po bohatství. O nejpřednější ze syny horodu. V dětství si mi byl dražší než sám život. Běda. Všechny ty dny plné přátelství nejsou na bojišti ničím. Hněv a chamtivost nás přiměli stát zde a usilovat si o život. Běda, kam se poděli bestarostné dny našeho mládí? jaký sklonil luk a odpověděl. Povinností k šatry vždy bylo bojovat i se svým učitelem. O králi, neváhej, jestli mě máš rád, pak mě bez okolků zabij, tak mě pošleš do končin spravedlivých. Projeve veškerou svoji odvahu. Již nechci být svědkem násilné smrti svých přátel. Když Sátěky hovořil s očí mu kanuly sazy, věděl, že dny přátelství s pánovci a kurovci jsou pryč. Jejich přátelské souboje z minulosti nyní nabyly vážné podoby. Napnul luk a vystřelil na Durjódanu salvy dlouhých šípů a ten okamžitě odpověděl vlastními. Oba muži se vzájemně znovu a znovu provodávali a vydávali hněvý výřeh. Rozpoutala se bitva podobná té mezi Arjunou a Drónou. S tím, jak oba bojovníci vyvolávali svoje nebeské zbraně, se obloha zaplnila šípy. jaký postupně nabil nad kurovcem vrchu a Karna ho přispěchala zachránit. S Karnovou pomocí se král Sátěk jeho zbavil, tělo měl však rozdrásáno šípy. Dróna nadále ničil pánovskou armádu, jako kdyby ho jejich záhubou pověřila sama smrt. Jeho útok nesčetnými planoucími šípy následovaly výkřiky sužovaných vojáků. Judiš teda pozoroval drónovu moc, a cítil, že nemůže nikdy zvítězit. Setkal se s Arjunou a Býmou a vyjevil jim svoje obavy. Zdá se, že nás dróna zničí. Toho mocného hrdinu nikdo zastavit nedokáže. Krišna odpověděl. Máš pravdu, o králi. Drónu nelze zastavit, dokud stojí s pozdvíženými zbraněmi. Pokud je však skloní, může být zabit. Jsem toho názoru, že kdyby se doslechl o smrti svého syna, ztratí odvahu bojovat. Řekni mu, že je až fatáma mrtev. Poté skloní luk a zabijeme ho. Arjuna byl ohromen. S tím nemohu souhlasit, o ho. Bíma se však po vyslechnutí krištových slov okamžitě vzdálil, a hnal se do blízkého kurovského oddílu slonů. V jejím čele jel Indravarma, Varma, vládce Malavy. Býma věděl, že jeho slon se rovněž jmenuje Ašvatáma. Pánův syn zatočil svým železným kýjem a zvíře i s jeho jezdcem zabil. Potom spěchal k drónovi a zahřímal. Ašvatáma je zabit! Ašvatáma je zabit! Když drónu podváděl, hlas se mu třásl a srdce se mu chvělo, ale věděl, že to byl krišnův pokyn a tak znovu a znovu oznamoval drónovi, že až je mrtev. Dróna při zaslechnutí býmových slov zanechal boje. Jeho údy jako by se rozpadly, stejně tak jako pískové ve vodě. Když si však vybavil odvahu svého syna, Došel k názoru, že to nemůže být pravda. Býmová náladovost byla známa. U něho nebylo vyloučeno, aby v hněvu nebo žertu vyslovil nepravdu. Drona se vzchopil a pokračoval v útoku na pánovce. Dojel k němu domna a pustili se znovu do boje. Kurovský generál si držel Dryštadumnu od těla a dál ničil pánovské jednotky. Vyvolal strašlivou brahmovou zbraň a bojovníci padali k zemi jako stromy vyvrácené bouří. Když drónovi šípy dopadly na jeho nepřátele, hlavy a paže létaly kolem. V krátké době zabil Judyšterovi před očima deset tisíc bojovníků na kočárech, třeba že na něho Dryštadumna útočil plnou silou. Drona stál na bojišti jako planoucí oheň bez jediné stopy kouře. Když Dróna přehlížel z řady nepřátel, na obloze nad ním se náhle objevila skupina ryšiů vedených Agnim. Jeho vlastní otec, Baradváč, spolu s Vasištou, Vyšvámitrou, Gautamou, Kashyapou a mnoha nebeskými mudrci stáli na obloze ve svých jemnohmotných podobách. Společně oslovili drónu hlasem, který slyšel jen on sám. Bojuješ nečestně, ó dróno, když používáš nebeské zbraně proti méně zdatným bojovníkům. Přišel čas tvé smrti. Odhoď svoje zbraně. Jsi učený bráhmana a taková krutost tě není hodna. Použitím brámovy zbraně pro zabíjení obyčejných mužů Jsi nabil nechvalné pověsti. Přestaň s těmito hříšnými činy a zanech boje. Tvoje dny jsou sečteny. Drona se rozhlédl. Dryžďadum nabil stále poblíž a hlasetě ho vyzýval. Možná nadešel čas, kdy se má naplnit ono proroctví. Svěsil paže podél těla, nedokázal pokračovat. Býmova slova ho stále trápila a ještě více ho bolelo, co řekli mudrci. Mohl být až vatáma opravdu mrtev? Koho by se mohl zeptat a být si jist, že se dozví pravdu? Kurovský generál nedaleko spatřil Judištyru a vydal se k němu. Jeho se zeptá, protože Judištyra nebude lhát. Krišna viděl, že se drona blíží k Judištyrovi a řekl. Zachraň nás před drónou, ó králi. Jestli bude bojovat jen o polovinu dne déle, tvoje armáda podlehne. Za těchto okolností je podvod lepší než pravda. Lhát v zájmu přežití není hřích. Krišna citoval úryvek s písem, který za jistých okolností, včetně ohrožení života, dovoloval lhát. Judištěra se nad Krišnovými slovy zamyslel. Nemohl je nebrat na vědomí. Za celý svůj život nepromluvil dokonce ani dvojsmyslně a s myšlenkou na lež bylo pro něj obtížné se smířit. Pokud však drónu nezastaví, jeho oddíly budou poraženy. Pádův syn si vzpomněl na drónu vlastní prorocký výrok na počátku této války. Bude přemožen, až z věrohodného zdroje uslyší něco nepříjemného. Judištěda s krišnovým návrhem neochotně souhlasil. Když se k němu kurovský učitel přiblížil, sdělil mu falešnou zprávu. A švatáma je mertev, vykřikl a nakonec neslyšně dodal slon. Jelikož nebyl za žádných okolností schopen pronést lež. Do té doby se zdálo, že se Judyštyrovi koně pohybují po poli bez doteku země. Poté, co lhal drónovi, se stoupili na zem. Přihlížející mudrci se divili, proč tomu tak je. Někteří řekli, že příčinou je Judyštyrova lež, zatímco podle jiných za to mohla jeho neochota poslechnout v pokyn. Jakmile Judyštyra promluvil, Drona cítil, jak mu srdce zalil nezměrný žal. Jeho muka ještě zvyšovala slova mudrců, zništnil pocit, jako by urazil pán Rozptýlen zárnutkem se od judištiny vzdálil se skloněnými zbraněmi. Dryšťa zaútočil. zautočil. Drona byl zasažen po celém těle, ale nebránil se. Tonul v zoufalství. Drištadumna ho napadl ještě větší silou. Starý kurovský předák splál hněvem a konečně zdvihl luk, aby se bránil. Projevil svoji jedinečnou obratnost a srazil všechny Drištadumy šípy. Pronesl mantry, aby vyvolal nebeské zbraně a dištadumnu zničil, ale již se mu nezjevili. Úžasl a vystřelil na svého nepřítele salvy obyčejných šípů. Náhle si všiml, že jeho zásoba šípů během posledních 15 dnů nevyčerpatelná došla. Zoufalý drona se rozhodl vzdát života. Upustil luk a opakovaně vykřikoval synovo jméno. Pohlédl na ostatní kurovce a zvolal: O Duriodano, o Karno, o Krypo, bojujte ze všech sil! Já odkládám zbraně. Drona usedl na svém kočáře v meditační poloze. Přivřel oči, natáhl paže a zaměřil mysl na višnula. Když upadl do tranzu, pronesl posvátnou slabiku Om. Nebeští mudrci z nebes viděli, jak opustil svoje smrtelné tělo a stoupal do vyšších končin. Když se ubíral vzhůru, zdálo se jim, Jakoby na obloze vycházelo další slunce. Držta Dumna, který nevěděl, že drona již odešel, spatřil svoji příležitost. Vzal jako břitva ostrou šavli, seskočil z kočáru a běžel ke kurovskému učiteli. Všichni přihlížející bojovníci na něho volali, ať se zastaví, ale jeho to od jeho záměru neodradilo. Uprostřed výkřiků běda a hanba vyskočil na drónu v kočár s vysoko zdviženou šavlí. Přitáhl si drónu za spletené vlasy a mocným rozmachem šavle mu usekl hlavu. Potom ji hodil směrem ke kurovcům, radostně zařval a mával krví zbrocenou šavlí ve vzduchu. Arjuna předtím nadrišedomnu křičel aby drónu zajal a přivedl ho k Judištěrovi živého. Dryštědumnova podlost se ho dotkla. Jeho srdce se skrutého zabití milovaného učitele tavilo žalem. Býma však jásel a utíkal Dryštědumnovi, aby ho radostně objal. Judištěra měl smíšené pocity. Měl velkou radost, že válka brzy skončí, ale přesto byl plný obav, že dronovu smrt zapříčinil podvod. Stejně jako Arjuna byl smutný z toho, že Dryštadumna tak nemilosrdně zavraždil jeho učitele. Kurovci propadli žalu a strachu. Jejich vždy vítězný vojevůdce je mrtvý. Nebyli schopni tomu uvěřit a dali se na úprk. Durio Karnu Šakuniho a kurovské předáky přemohl žal a utíkali spolu se svými vojáky. Když se rychle vzdalovali od jásajících pándovských jednotek, potkali ašvatámu, postupující ho opačným směrem, jako krokodýl plovoucí proti proudu řeky. Překvapilo ho, že kurovci ustupují a proto zastavil Duryodonu a zeptal se. Proč vidím naši armádu prchat o králi? Proč ty a všichni naši ostatní hrdinové utíkáte? Jistě nás postihlo nějaké neuvěřitelné neštěstí. Duryodana nebyl schopen a Švatámovi sdělit, co se stalo. Hleděl do země a neřekl nic. Po jeho boku se objevil Kripa a Duryodana řekl. O, synu Šaradvate, řekni a Švatámovi, proč utíkáme? Se sezami stékajícími po tváři, mu kripa řekl. S drónou, nejpřednějším z mužů v našem čele, jsme svedli velkou bitvu s pančáli, během které zabil při nejmenším 50 tisíc protivníků. Tvůj otec pronikl do pánovských řad a likvidoval naše nepřátele jako sám ničitel. Nikdo se mu nedokázal postavit. Proto se pánovci odhodlali použít k jeho zastavení nečestný způsob. Oznámili mu, že jsi byl zabit o dítě a tak ho zbavili smyslů a síly. Když Driště Domna že úzkostí přestal bojovat, hnal se k němu s vysoko zdviženým mečem. Právě když učitel usedl v mystické meditaci a mnoho bojovníků na Drupadova syna křičelo, aby se zastavil, Dryšťa domna mu utěl hlavu. Tak tvůj otec spadl rukou nelítosného bojovníka. Proto naše oddíly prchají. A švatáma vykřikl. Luk mu vypadl z ruky a padl na kolena. Byl hněvem smyslů zbavený a třásl se jako strom v bouři. Tělo mu hořelo a několik okamžiků klečel s hlavou mezi koleny. Postupně se uklidnil, stál a řekl. „O dur jak se ti takzvaní cnostní pándovci dopustili takového činu? Dnes sklidí jeho plody. dom na mě znevážil a dopustil se odporného činu. Přísahám při pravdě, že se země brzy napije jeho krve, jakož i krve dharmova syna. Jestli nezabí i toho posledního spančálu, pančálu skoncuji se svým tíživým životem. Všemi prostředky, čestnými či nečestnými, přivodím skázu drižť i jeho stoupenců. A švatámova tvář žnula a vychrlil tato slova. Otočte se o hrdinové, a bojujte s našimi nepřáteli. Zaútočím ve vašem čele a zničím každého, kdo se mi postaví do cesty. Dnes mě uvidíte vypouštět hrozivé zbraně, které se vyrovnají rudrovým i višnuhovým. Vlastním nárajanovu zbraň, kterou mi dal otec, jenž dostal očivy. Tento neomilný bůh mu prozradil, že tato zbraň zničí každého, na něhož je namířena. Dnes ji použije ke zničení celé pádovské armády. Lze ji vystřelit jen jednou. A schoval jsem si ji pro podobný okamžik beznaděje. Teď svět uvidí její sílu. A švatámův vřev vlil kurovcům dožil nový život. Provolali mu slávu a schromáždili ustupující vojáky. Za zvuků bubnů a trůbení tisíců lastur se kurovská armáda obrátila zpět k pánovcům.